В літо 425-е переставився імператор римський Гонорій. Вельми був сластолюбний і ніколи не пив води, лишень вино. І жони на ліжниці многі мав, і падкий був до слави. Але вратях не відзначився, і готів західних не встиг нацькувати на слов'ян, і вмер із чарою в руці. Іпульхерія грекиня посадовила на стіл римський недолітка Валентиніана Флавія – і тепер у дворі римському правували греки, і воям молодого імператора наставлено грецького послуха Еція, теж іменем Флавій, і в Римі рекли Валентиніан є Флавій Третій, Ецій же є Флавій І. І Рим тепер усе робив, як того хотіла Пульхерія та її недолугий брат імператор Теодосій. У те ж літо, місяця Костричника в 17 народився київському князові Богданові син і врік його дідові своєму, і дав ім'я йому Данку. В літо 426, місяця червця, надходило велике свято, мабуть, найрадісніше з усіх полянських свят, купало, і хлопці подалися на влови. Цей літній місяць багато не наловиш. Косулі та олені поробилися страхливі, бояться за своїх малят. У Діброву хоч не йди, однаково дикуна не зловиш, бо вони теж тепер люті сторожки. Розірве тебе, впіймавши ікла, і шмаття по лісі розкидає. Зате можна спробувати качок. І хлопці скрадалися попід очеретами, що густою щіттю обросли тихоплинну яропінь. Хлопців було двоє, обидва з одного села Городище. Старший Людота, мав 17 років і вільний від рельництва, час навчався сільського коваля кузенського ремесла. Молодшому Лоськові було на півроку менше, та він здавався ще зовсім хлопчиком супроти кремезного й високого Людоти, і у всьому слухався старшого товариша. "Заходь з-отсюду", півголосом сказав Людота, і Лосько згідливо кивнув. Стояли вони в густому ворболозі над плыскуватим берегом Яропіні. За верболозом починалась вода й очерет, густий і непрорізний, мов стіна. Лише подекуди траплялися в ньому протоптані дичиною стежечки. «Лізь, річу!» – заквапив товариша Людота, бо за півгоні внизу почулося стримане крякання. «А ти?» Меншому худорлявому не хотілося лізти в воду, бо після дощів вода була холодна. Та й страшно, адже в кожному кущику очерету міг причаїтися водяний або русалка чи берегиня. Вдвох же не так лячно. «І я по тобі!» В лоська була в руках велика порожня тиква-коротунка з прорізом, куди мав селяти голову. Людота ж тримав тільки товсту очеретину вдовжки з лікоть або трохи більше. Лосько, зиріче під ноги, почав обережно заходити в воду. Людота ступав йому вслід. Очеретиння сухошаруділо і виповнювало хлопчачі душі тремом, але вони й йшли і йшли далі. Коли води стало по груди, живоплід очеретів кінчився, і Людота вийшов уперед, бо в ловах ніколи не вгадаєш, що чекає на тебе по першому шкроці. Серед чистого плеса виднілася маленька купка черків, але було видно, що вони перемовляються з іншими качками в очеретах. Далі брести Людота не наважувався, могли злякати дичину, і він шипнув лоськові. «Нумо!» Менший просили в голову в отвір коротунки. Тиква була вся заплетена травою та бадиллям і нагадувала болотяну купину. Збоку ж мала дві дірочки для очей та для дихання. Він занурив всю воду по саму шию, і на поверхні тепер лишалася тільки голова його схована в кудлату коротунку. Людота й собі занурив всю воду, тримаючи в зубах очеретину. Тепер проводирем мав бути менший, бо в воді довго не блиматимеш, очі защемлять. До качок попливла купина, і Людота сторож коловив під водою кожен рух товаришевої правиці. Дихати дедалі ставало важче, добре хоч дно в цьому місці було піскувати й тверде. Раптом, коли ступили вже кроки віз п'ятдесят униз, лосько скрикнув і пустив товаришеву руку. Людота виринув. «Що сталося?» «Не відаю, почувся переляканий шепіт із коротунки. «Щось мене за ногу!» Людота пірнув і швидко з'явився на поверхні, тримаючи товсту і слизьку коренюку, схожу на чіпку руку нава, жовтувату і підпухлу. «Латаття!» – сказав старший хлопець і знову занурувся у воду, виткнувши тільки край очеретинки для дихання. На їхнє щастя, качки саме запливли за маленький острівець очерету і не помітили нічого підозрілого. Хлопці переступали далі. Коли до качок лишалося кроків з двадцять, Уповільнили швидкість. Ішли як найобережніше. Поверхні води осяяне високим сонцем, то там, то тут брижилося зовсім близько лунало крякання. Лосько попхнув Людоту трохи праворуч і пустив руку. Людота причаївся, намагаючись не ворушити очеретиною, і розмружив очі. Майже над головою в нього плавало три чирочки. Він простяг руку, схопив одного за жаб'ячі лапки і підіпхнув голівкою за пояс. Чирочок потріпався й прийти. Ті, що на поверхні, певно, здивувалися з раптового зникнення товариша, бо гамір у навіть лапки перестали гребти. Людота потягся ще за одним чирком, тоді й за третім. Качки висіли в нього на попереку, зрідка ворушучи крильми. Та хіба то влов три чирочки. Людота видавив за чай воду, постояв так, заплющившись, аби спочити, тоді роззирнувся довкола. На глибшому виднілася рухомо прозора тінь. То мав бути лосько, і Людота ступив у той бік, допомагаючи собі однією рукою, бо другою підтримував очеретину над водою. Він зайшов товаришеві спереду, щоб лякливий хлопець у не зняв гвалту, і торкнув його за руку. Зі споду було дуже кумедно дивитись на нього. Людота бачив лише кощавий тулуб у полотняній сороці, що задерлася до поперека. Голови ж не було, мов би хто її стяв, кругленько і рівно. За поясом висів просилений головою чималий крижень. Іншим разом Людота, може, і посміявся без такого видовиська, та зараз було не до того. Груди стомлено сапали, в очах різало. Та Лосько, який добре бачив, що діється на воді, скерував Людоту на ще глибше, і той мусив іти. Ось перед очима заяскріло біле черево здоровенного крижа. Криж плив, щосили гребучи ніжками. Плив навскоси до Людоти, і хлопець ссилкувався дійти до того місця, де їхні шляхи мусили перетнутись. Крижа він упіймав за одну ніжку і ручку потягу глиб. То був качур. Людота встиг розгледіти гривеньку в нього на шиї та синювату голову. За качером, певно, пливла качка. Хлопець ухопив і її. Тоді вода, лунка залопотіла, Ковальчукові забракло сил і витримки. Він отштовхнувся від піскуватого дна і мимоволі натрапив рукою на щось оптічне і прутке, яке ляпало на нього бризками і відбивалося. То була третя качка і теж крижень. Він уже біг по воді і знімався на крила та потрапив до рук. Кілька часу Людота лише дихав і не міг надихатись. Лосько вже стояв під самими очеретами і чекав на нього, не наважуючись іти в хащі сам. Крім крижня, за поясом у хлопця висіло двоє каченят, ледве вбитих у колодочки. Пощо ти їх?» – запитав Людота, відсапуючись. Той лише стенув плечима. Вони продерлися крізь різучі дзвінки очерети і лягли між верболозом спочити. Тут грало сонце, було тепло і затишно. Хлопці ж від холодної води та напруження аж колотились. Лосько витяг качки з-за пояса, розсупонився і поскидав одіж. ну мокру, як хлюч сорочку, і такі самі ногавиці. І стрибаючи й клацаючи зубами, заходився викручувати. Людота подумав-подумав та й собі зробив те саме, сором'язливо відвертаючись від товариша. Потім, ледве понатягавши на себе неслухняну одіж, вони лягли проти сонця відпочити. Полотнянки сохли швидко, мов коло вогнища, і хлопці непомітно поснули. Першим прокинувся Людота і торкнув товариша «Пізно вже є вельми!» Вони вийшли і заглибилися в гай, що біг неширокою смугою понад берегом. Неквапно перетнувши гайок, вибрались на левади то були землі їхнього села, їхньої вири, хоч саме село й сховалося в балці Діброви. Зате видно було на дальшому пагорбі гострокіл болярського Білгорода. Людота часом замислювався над тією назвою і не міг дати собі раду, хто й за що назвав той город білим, коли гострокіл його давно почорнів, гонтові дахи терема та хатів теж, мов, змащені соломою. «Діду лаятимуться. Сказав лосько, і Людота мимоволі надав ходу, бо випросився ж на часинку. Єдине виправдання перед дідом буде гарний здобуток – чотири крижні, три черки та ще двоє каченят. Тоді подумалося, що за ті лоськові каченята можуть мати ще й прочуханку від діда. Людота вже хотів сказати про це товаришеві, та лосько раптом скрикнув несамовитим голосом. А-а-а! Людота шаснув той бік, куди показував хлопець. Там, підібгавши одну руку під себе, а другу випручавши вбік, лежала людина – Нав. Що то таки Нав, Людота пересвідчився дуже швидко. На потилиці в забитого виднілася глибока рубана рана, яка геть обкипіла чорною кров'ю і засохла. Людота обійшов до круж Нава, та обличчя не було видно. Воно виралося носом у соковиту траву. Перестрашившись, хлопець обережно за скривавлену сорочку перекинув на горілиць. То був незнайомий чоловік, одягнений у подерту сорочку й латані ногавиці. Поробошні давно протерлися, і з них виглядали брудні репані п'яти. Навколо дзіщали великі зелені мухи і сідали Навові на непокрите тіло. Лосько дивився на мертвого здалеки, не наважуючись підійти. — Хто його? — прошепотів він. Людота випростався і пошкріб кружка підстрижено по тилицю. «Не відаю!» Тоді зозирнувся і почав оглядати сліди навколо забитого. «Трава вже встала», – проказав Людота. «Мабуть, зночі його або вчора». Потім він таки знайшов те, що шукав, підвівся і пішов, не розгинаючись якимось лише йому видимим слідом. Ступали суть двоє в поробошнях. Він показав спершу один слід, потім насажень, чи трохи менше праворуч, другий. Це були сліди різного взуття, проте кожне мало посередині скоряний гримінчик, якими прив'язують устрогі комонники. «А де ж суть коні?» – Людота зіткнув і випростався. «Десь мають бути. Хіба там, у гаю?» Вони пішли слідом, і незабаром на превеликий подив лоська побачили кінську підкову. Людота, тричі плюнувши на схід, підняв її і майже крикнув. «Наша є!» «Та ні!» – недовірливо заглянув йому в руки лосько. «Так і наша є!» – підтвердив старший. «Терпухом обшкрібає кузнь лише коваль-стоян, і шипи його суть!» «Кузнь – вироби коваля!» Сховавши підкову за пазуху, Людота подався в бік лісу. Тут сліди копит було видно добре. В одному вибалку коні тупцювалися, можливо, саме в цьому місті вбитники підняли жертву на сідло. Далі сліди йшли в берег і зникали в очеретах. «Принесли суть його з-за Яропіні!» – зробив висновок Людота. «І що робити ймемо?» «Не відаю. Хлопці повернулися до Нава, глянули на нього скоси й і бікцем побралися в бік городища. Ворота, як завжди, в день були широко розчинені. Хлопці проскочили їх, та біля кузні під самим гостроколом Людоту гукнув коваль стоян Коней треба кувати!» «Скільки?» «Трьох!» Людота кивнув головою і побіг далі. Товариш захекано кинувся вслід йому. Проминувши кілька хатів, вони спинилися коло старцевої хижі. «Діду! Діду, чуєте?» Вийшла старцева невістка – підтикана і з позасукуваними рукавами вишиванки. Чого волаєш? спитала молодиця. Руки в неї були в тягучому тісті. Хіба дідо не є? Є, відповіла невістка. На вгородці. Огородоць був за хатою, і хлопці подалися туди. Старець походжав між вуликами колодками, весь білий, і сорочка до колін із мереженим подолом, і ріденькі довге волосся. І довга густа борода з вусами, ознака мудрості й влади над своїм родом. Діду, там нав лежить, притишеним голосом повідав Людота. Старець прикрив довбанку солом'яною стрішкою підійшов ближче. Де? Там, показав рукою ковальчук і витяг з за пазухи підкову. Знайшов єсмь колонава!» Дід покрутив підкову з усіх боків. Виділи сте, хто? Не виділимо. — відповів юнак. — Лише підкова наша. — Де сюди. — Насіпався дід і сховав підкову за пазуху. — Гречеш, на нашій леваді? — На нашій, діду. — Може, на Білгородській? — Так і на нашій племінщині. Старець помацав підкову і зітхнув. — Чия я є? — Дайте я спитаю коваля-стояна. — Цить. Раптом засичав старець, і очі його стали колючими в гулки. Щоби сте не прохопилися нікому. Зуміли сте? Зумілисмо, відповів Людота, і Лосько теж підтакнув. Старий знову поторкав підкову і наказав Людоті. Піди, поклич Юрія, він за вигоном у балці косе, а ти сиди тут, зумів єси. Зумів єснь, діду, страхочинно прошепотів Лосько. Людота, минаючи межі в двір, заглянув через засіку. Між Гліб сидів на ганку і, мов, зумисне дивився на людоту. Хлопець присів і, побід за сікою, чкурнув далі. Юрій справді косив траву в балці, незабаром вони вдвох стояли перед старцем, а коли сонце схилилося до вечірнього пругу, взяли кий і подалися туди, де вранці знайшли вбитого. Юрій мав літ із тридцять, був похваткий дуже і дуже орач, і, як і всі смерди, носив волосся стрижене кружка – під Макодар, яке прикривав сивим ягнячим клобуком. Людота теж не поступався йому силою і спритністю. Вони взяли навод за негнучки руки й ноги і, подолавши зо п'ять гонь, сховали густі траві на Білгородській леваді. Та потім на них раптом напосілося душі з п'ять. У темряві було годі розпізнати, хто то є, але не малося жодного сумніву, що напасники з білого городу. Побиті й ледь живі Людота з Юрієм приповзли до старцевої хати десь опівночі і розповіли все. Вранці ж Мрець лежав на тому місці, де його знайшли Людота з Лоськом. І повідомив про це старця не хто інший, як сам Городищенський між Гліб, він сказав дідові. Не ліпоє так, старче Хотіли суть твої смерди перекинути Нава на чужу племінщину Щоб не платити вирного Не ліпо є так Коли знайдеш вбитого, шукай, може, своїх смердів, забійцю Якщо ж не хочеш старче шукати То не наші суть його вбили Сам відаєш, може, гліби Тоді плати вирне Мов, і не чувши старця, докінчив своє між Вісім гривень серебла Вира штраф за вбивство. Дика вира – штраф за вбивство, який сплачувала сільська громада, коли вбивство не було виявлено. Цілий наступний день старець ходив лихий і тільки смикав бороду. Ввечері ж на сільській вирі сказав. Усе ти вчинив? Велімир! Мовив тоді наш старець Городинський мовчан. Не даваймо князові Юрового меча. Так не послухали суть його буйні голови. Чи то чинно є, щоб село, чого не знати ради, платило вирне за чужі гріхи. Знайшли суть, бач, на вашій племінщині. То й що з того? Людота, який трохи оклигав після побоїська, ховався разом з іншими отроками за старцевою засікою і слухав, а наступного дня пішов до кузні і спитав коваля стоян. Який то є Юрій в меч? Коваль з підлоба глянув на отрока. «Де чув Єси про нього?» «Ввечері дідо казав». «Що казав?» «Було б не давати Велімирові меча», повторив Людота слова старця. «То що?» «Нічого, тільки чув єсмь про той меч і від іншого». «Від кого?» «Київського князя молодого. Той допитувався, а домажирич Малко, гладкий той, чув і в нас про те мовив». Підоспіла в горні кузнь. Коваль Стоян витяг її щепцями і поклав на кувадло. Тоді заходився цюкати молотком, показуючи людоті, де гатити молотом. І тільки коли розпечена кузнь охолола і почорніла, сказав таке, від чого в очі на лоба полізли. Дідо Славута та лже! То було страшенне святотатство, мовити отак про старішого старця, що й всьому, і усім, і голова, і розум, і совість. І Людота перестав смикати за мотузку міха. «Як, дідо лже! Але ж і ти, вуйку стояне, нашого роду єси! Гаречеш!» «Дми!» – спокійно заважив коваль. До Велімира на полянах вирного не брали із смердів. Ні вири, ні димного, ні повозу. Нічого не брали наші князі та боляри та можі. Все готами шло а як Велімир готів з руської землі прогнав, то став сам брати Дані з смерда. Людота не міг утямити, чого бунтує проти старця Вуй Стоян. Коваль знову витяг розпечений леміш і поклав на кувадло. Людота почав гупати, а думка не давала спокою. Хотілося ще спитати про Юрі в меч. Та коли Стояну стромив гарячий леміш лезому довбанку з водою, а потім недбало кинув його під ноги, отрок поспитав про інше. «Вуйки Стояни, ти, чоловіка, міг бись убити?» Коваль сердито глянув на проте стримався. «Міг бим!» і додав. «Як якого?» Цієї думки з хлопця вистачило на добру годину, і він, коли зварювали обідок для плужного коліщати, між ударами молота видихнув. «І я б! Хек! Як якого? Хек!» Тоді поставив молотисько на плаху кувадла з персь обручильною і запитав. «А який він є, той Юрій меч?» «Не вийдів, єснь», – відповів кувалі замислився. «Мабуть, і вельми великий важок». І вже як зачиняли кузню на ніч, доказав свою думку. Його держали суть старіші старці за дев'ятьма лісами в десятому дуплі. Давали найхоробрішому вождеві тільки тоді, як на Русь приходив недруг. Людота спитав. А тоді по всьому суть відбирали? Відбирали суть. І у Велімира? Коваль якось дивно риготнув. І велимира, Велімира, тільки пізно. А ти, Велімира, видів єси? раптом запитав отрок. Видів єсмь. Із мечем? Із мечем. Тільки не тим, що ти собі маєш на думці. А той де є? Речу тобі, спитай діда, дідо відає.